Були на шапіро, і тому вони слухали їх. А далеких родичів, ви знаєте, скільки виявилося? Ви не знаєте. Та що, родичі, тут навіть один аліментчик попався. Юрба розійшлася, навколо знову зсувувалася доба, особливо, коли до стипендії лишалося не два тижні. Тоді отак Подя падає на диван, кидай, кричить він до Сталіка, і той кидає йому на голову телефонного довідника. Раз, другий, доки не влучить розкритим боком, бо Біблії тоді ще не було, щоб на них ворожити. Ну, хто там? Левченко, кричить Подя, і всі кидаються до телефону. Ех, Левченки, Петренки, Коваленки, Козюренки. Голіруч, обома. Або це все сходинка, вона зручна така, за зворотом так круто спадає. Поруч котяться новенькі лужані побіди, зіми. А от хтось іде, людина, наприклад, а ти вже стоїш за дверима. присідки там, або навкарачки, як тобі зручніше, навкарачки краще, бо так геть не бачиш, хто йде. Або ще краще, як він зупиниться, бо там дуже зручно закурити. Бо якщо ти кого бачиш, то ти можеш подумати, а тут цього не можна Ти вистрибуєш отак швидко-швидко, робиш руками по асфальту, щоб той, хто там є, не зміг отскучити отак-отак, пруденько, і щоб встигнути зубами хап Залитку небезпечніше, бо тут треба дуже широко роз'являти За сухожилок не так, але нога ще нижча, то швидша, і тут треба блискавично, гам? Ой, крикне людина, особливо якщо це жінка та ж твою мать, якщо чоловік. І дивиться, що це значить. І щоб цього не трапилося, ти робиш. Гав, дурнувати, зойкна жінка. Та ж твою мать, чоловік. Тут головне не пустити ногу. Хоч зубами, хоч руками обхопись, а держись за неї, бо все пропаде. А якщо людина була висмикне її, то туфля може лишитися тобі. І не слід поспішати, от бурнути таку. Можна ще трохи погризти і погратися і мастерно поскавуліти до неї не гріх. Якщо хто захоче відібрати, тут треба показати зуби, особливо ікла, незайвом буде загарчати. Ну, що це такое, мало не заплаче жінка. «Підарас!» – зойкне чоловік. Таке саме слово може вигукнути і жінка, це якщо тобі вдасться прокусити її панчохом. Хоча це задум ризиковане, адже тут можна зачепити і шкіру, тоді справа може набути геть іншого значення, не того, яке потрібно. Звісно, річ, прогризти брюки не чоловікові мета нездійсненна, бо людські зуби для цього не пристосовані. Дуже цупка тканина, така що здатна пошкодити ікла, адже нога засильна для них і може шарпнутися лютою, і якщо вчасно не відпустити, то чоловік здатний висмикнути її з твоїми іклами. А без них, як ти зможеш надалі стояти за рогом? Правда, люди цього не знають, і кожного разу, визволивши власну штанину, чоловік огляне її і, незважаючи на неушкодженість, докине. Мудак довбаний. І поспішатиме далі, тричі чи чотиричі обернувшися. Жінки, отскочивши, часто завмирають. З жахом співчуття вони дивляться тобі в очі, доки ти на чотирьох не скочиш до них, рикнувши. Тоді така. Ненормальне, і помчить, сахаючись усвідомлення, що якщо її розповість кому-то, однаково не повірять про таке в центрі міста. І от коли вже кілька вечорів змарновано, бо на протилежному тротуарі збирається натовп перехожих, чекають кого новенького і течуть пальцями. І ти вже майже не віриш, а надходить. Твій він. Або твоя вона лише раз трапилася, однак виявилася негарною. Ще й... «Церкачкою». А справжні чоловіки нагоджуються досить часто. «Отак, дасть вільною ногою по ребрах, от тебе от штанини візьме за карк. Я тебе зараз, козла, навчу кусатися. Оце людина, не те, що ті, кивнешти в бік тих, і отак правицею замахнеться і зацідить, якщо ти не встигнеш. Стій!» «А ти хоч знаєш, ти, кого хочеш вдарить? Мудака довбаного, кого ж? Ні, я зараз розкажу тобі, хто я». Тут погляд його впаде на швейцара ресторану ресторан у Лейпциг, і з подивом не вгледить в ньому подиву, та ще й офіціант один-другий поважним кивком голови ствердить, що він не геть правий».